«Це ж очевидна перемога старого Хепенстола», – сказав я. «На блюдечку із безкоштовною доставкою. У цій місцевості немає жодного проповідника, який міг би дати йому фору вісім хвилин. Ваш приятель Стегалс, як я бачу, просто дурень, якщо оцінив його шанси таким чином. Коли я готувався з Хепенстолом перед вступом до Оксфорду, він рідко говорив у церкві менше, ніж півгодини», а його коронна проповідь на тему про любов до ближнього тривала щонайменше 45 хвилин. Він що, втратив колишній запал? Нічого він не втратив, сказав Юстас. Розкажи йому, Клоде, як усе сталося? Отже, так, почав Клод. У першу неділю після нашого приїзду до Твінга ми пішли до місцевої церкви, і Хепенстол виголосив проповідь, яка тривала менше 20 хвилин. А справа ось у чому. Стегл цього не помітив, і сам преподобний спершу не зауважив. Але ми з Юстасом бачили, як дорогою на кафедру він випадково загубив кілька сторінок із текстом проповіді. Потім він, звісно, виявив прогалину, на мить зупинився, але швидко зарінтувався і дочитав усе, що залишилося. Ось чому у Стеглса склалося враження, що 20 хвилин – це його межа. Наступної неділі ми слухали Такера і Старкі, і обидва говорили більше 35 хвилин. Тому Стегл склав програму перегонів у такому вигляді, як ти її бачиш. Ти обов'язково маєш брати участь, Берті. Проблема в тому, що я зараз на Міленії, і у Юстаса теж ані копійчини за душею, а у Бінго, як завжди, в кишені пусто. Тож тобі доведеться виступити спонсором нашого синдикату». І не треба, будь ласка, робити таке обличчя. Це ж вірна справа. Залишилося лише нагнутися і підібрати наші грошики. Гаразд, нам вже час. Подумай і зателефонуй мені до вечора. І якщо ти нас підведеш, Берті, нехай моє кузенське прокляття впаде. Пішли, Клоде. Чим довше я розмірковував, тим більше мені подобалася ця затія. Ну що, не спокусилися, дживсе? Запитав я. Дживс ласкаво посміхнувся і виплив із кімнати. «Дживс зовсім позбавлений спортивного азарту», – підсумував Бінго. «Зате я не позбавлений і готовий брати участь!» «Клод має рацію, гроші, можна сказати, самі пливуть у руки!» «Оце молодець!» – вигукнув Бінго. «Тепер і для мене з'явиться світло в кінці тунелю. Скажімо, я ставлю десятку на хепенстола і виграю!» Тоді зможу поставити через два тижні на білу стрілу в забігу на дві години у Гатвіку. Отримаю виграш і ставлю все на вихухоль у забігу на годину 30 у Льюісі. Виграю кругленьку суму, з якою вирушаю 10 вересня в Александра Парк, де мені пообіцяли нашепотіти на вухо 100% впевнену ставку. Це нагадувало швидкий і надійний спосіб заробити мільйон фунтів. А вже тоді, продовжував Бінго, «Я можу сміливо йти до дядька. Він великий сноб, і коли дізнається, що я беру за дружину графську доньку...» «Послухай, старий!» – не витримав я. «Тобі не здається, що ти трохи випереджаєш події?» «Ні, чому ж? Звісно, остаточно ще нічого не вирішено. Але вона зізналася, що я їй подобаюсь. «Що? Вона сказала, що її приваблюють самостійні, мужні, красиві чоловіки?» при цьому спортивні, діяльні, які мають сильний характер і чистолюбство. «Заради Бога, забирайся», – сказав я. «Дай мені спокійно доїсти яєчню». Підвівшись з ліжка, я негайно кинувся до телефону і наказав Юстасу перервати свої студії та терміново поставити на твінгського рисака, по десятці від кожного члена синдикату. Після обіду Юстас зателефонував мені і доповів, що зробив усе, як я просив. Причому за вигіднішою ставкою – 7 до одного. Шанси підвищилися через сутки з добре обізнаних кіл, мов преподобний страждає на сінну лихоманку і ризикує, гуляючи по квітучих луках. У неділю вранці я переконався, що ми на правильному шляху. Старий Хепенстол упіймав натхнення і видав 36-хвилинний монолог, про шкоду за бобонів. Під час проповіді я сидів поруч зі Стеглсом і помітив, що він зблід. Стеглс був невеликий на зріст, з мишечою мордочкою та бігаючими очима. Ледь ми вийшли з церкви, як Стеглс офіційно заявив, що надалі ставки на преподобного хепенстола прийматимуться за розрахунком 15 до 8. І роздратовано додав, що не завадило б звернути увагу жокей-клубу на таку підозрілу зміну результатів, хоча тепер уже нічого не доведеш. Така грабіжницька ставка одразу остудила запал гравців. Було зрозуміло, що великий грошей тут не зірвати.